Bon dia senyores i senyors, molt benvinguts a una nova edició de l'informatiu local i comarcal de la Sintonia de Rèdio Palafrugell per aquest dijous 11 de juny. Avui començarem el nostre informatiu parlant de la suspensió del festival de Cap Roig anunciada aquest matí. En parlem uns minuts amb el seu director, responsable en Juli Guió. En segon terme i dins d'una conversa molt més àmplia que continuarem en el dia de demà. Hem conversat amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, concretament amb l'Isidre Atenes, que ens parla de la reobertura, en l'informatiu d'avui, de la piscina municipal presbista per al dilluns, en dia 22 d'aquest mes de juny. La tercera aturada del nostre informatiu avui tindrà la presència també de casa nostra i ho farem per parlar amb aquest cas de la Creu Roja i de la donació de llet que se li ha efectuat però també d'una donació de llet que ha portat a, a l'escola Carrileta a Càritas. En parlem un moment amb en i Berta. I acabem el nostre informatiu amb l'Ester Torrent de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Virineu que ha enviat una carta als ajuntaments de casa nostra, reclamant-los, que parin molta atenció davant l'intrusisme que hi haurà a partir d'aquests moments que ja hi ha i que també hi haurà. Per tant, comencem el nostre informatiu a partir d'aquests moments. Bona notícia de les eh, dolentes que ens arriben a nosaltres en el en dia d'avui és eh, la suspensió del Festival de, de Cap en Roig per saber-ne més coses i com ho estan vivint en parlem amb la seva ànima mater, que és en, en Juli Guiu que el tenim a al l'altre costat de, del, del telèfon sempre atenent els micròfons de Ràdio per Juli, bon dia, benvingut Bon dia, Hola. com esteu? Doncs uh, una, mica, una mica tristos per aquesta notícia no és que no es veiés a venir perquè el, el món de la música ho està patint moltíssim però com ho esteu portant a viure vosaltres la gent que tira endavant amb aquesta il·lusió cada any uh, un dels festivals més importants de, del sud d'Europa com és el festival Cap Rochen d'aquí de, de, de casa nostra Com ho porteu? Doncs pues amb, amb tristor, lògicament amb, amb frustració però un cop analitzat totes les possibilitats que teníem per realitzar inclús una edició, una edició especial en un petit format les particularitats que té els meravellosos Jardins de Cap Roig feia el projecte inviable suspendre tot és la millor decisió o la, la menys dolenta? Bé, bueno, és la més prudent i després és la més realista hem de marcar metres i mig de distància entre els espectadors, no més de 800 persones, per tant la millor decisió era com, com de dius aquesta edició no es celebrarà i el que ens fet és, dins de lo possible, hem traslladat una sèrie d'artistes de l'edició del 2021 i els altres els hem cancel·lat i com sempre presentarem... La totalitat del cartell pues, a finals de febrer, primeres setmanes de març, per tant, a tornar-hi i a continuar amb, amb la mateixa il·lusió de sempre. Un cop dur per el, pel festival, un cop dur per la gent que, que els agrada la, la música i la, la cultura, eh, que, com dèiem, s'esperava, perquè de fet es estan suspenint multitud de, de festivals, això fa que ens ho plantegem diferent a partir d'ara, Juli? O que, o que en, en canvi, busquem amb més il·lusió l'edició de l'any que ve? No, major que un cop puguem tornar a la normalitat la gent tornarà amb moltes ganes i a part l'any que ve pues, intentarem ser la missió, edició de la història. Com sempre intentarem tenir un millor cartell, intentarem innovar coses i esperem que tot torni a una normalitat i d'aquí al 2021 eh, crec que al 100% que estarem en una normalitat absoluta d'aquests artistes que havien de venir a aquest festival 2020, que has eh, dir que ja heu passat, que ja heu pogut eh, tenir per al 2021, quins, quins me destacaries? Bueno, doncs pues tots al final, i això com quan em, em pregunteu quin ja. artista m'agrada més dels que ve jo intento, intentem, vaja tot, tot l'equip fer un, un festival el màxim eclèctic possible i, i amb els líders de cada un dels seus dels seus gèneres. Mm. Això sempre és el que vosaltres eh, porteu a terme, i recordem la gent que visita la posta la pàgina web, a partir de qualsevol informació que, que vulgueu donar a la gent, entrades, etcètera, han de passar per la pàgina web, no? Sí, sisplau. Un cop ja, ja, ja tens tota la informació, tant dels artistes que es cancel·len, dels artistes que, que estan confirmats per l'any que ve una informació total i absoluta Molt bé, doncs ho en compte i continuarem eh, amb la recerca d'aquesta pla... pàgina i també buscarem doncs, quins són els artistes per comunicar-ho a la nostra gent a mesura que vagin sortir al febrer, ens eh, tornem a retrobar, si no abans, eh, amb la presentació de... del festival del 2020, de la totalitat, de la totalitat, del... Correcte, de la totalitat del cartell Correcte. Doncs ens eh, sap molt de greu com has dit al principi un, un dia trist, però bé l'esperança la... és l'últim que es perta Moltíssimes gràcies, com sempre. Gràcies a vosaltres, bon dia. Gràcies, bon dia. Avui amb el nostre programa parlem de Creu Roja per la i ho fem com sempre, que ens atén d'una manera tan amable amb Florenci Berta. Florenci, bon dia, benvingut. Hola, bon dia, gràcies. Bé, gràcies a tu, Florenci, per estar amb nosaltres aquesta estona i parlar de diversos temes, entre ells aquesta donació que recentment ha fet de 1.620 litres de llet que us ha arribat a través de la central letxera astoriana. Una manera de tornar a demostrar la, la, la solidaritat envers la, la nostra vila com havia passat ja fa uns eh, dies, unes setmanes enrere, no? Sí, doncs, bueno, hem de donar les gràcies que a part d'aquesta bueno, donació que ens la va gestionar en Joan Ferrer del grup de Ciutadans, pues hem rebut moltes altres col·laboracions i donacions de, bueno, de particulars i de comerços de palafruyer, que és molt important en aquests moments per nosaltres també. Parlem una mica perquè vosaltres sé que, que teniu molta feina i ara mateix esteu, si no, desbordats quasi, no? Doncs pues sí, la veritat és que estem una mica desbordats perquè hem passat de les assistències que fèiem a quasi quadricul·laboracions, o, bueno, molt més de del que teníem fa uns, anys, uns mesos enrere, per dir-ho d'una manera. Mm -hmm. Explica'ns una mica quina és la situació avui en dia de tota aquesta gent de la més necessitada de casa nostra. Què està fent Creu Roja? Quanta gent, no sé si m'ho pots una xifra, esteu, esteu atenent o com, com està el panorama casa nostra? Bueno, el que són les atencions eh, més directes que estàvem fent ara molt, sobretot amb la gent gran que era bueno, traslladar als centres sanitaris, eh, portar gent al CAP a fer el cintrón, a l'Hospital de Palamós visites... I totes aquestes tensions per ara estem a unes 1.150 atencions des que va iniciar el tema del Covid. Ara mateix les atencions, aquestes de més de gent gran que estaven treballant molt, doncs, ha baixat una mica perquè ara la gent ja s'atreveix una mica més a sortir, els familiars ja poden arribar als, a la seva gent i a la poc atendre'n molt en aquest sentit. Però ara, clar, se'ns ha complicat el tema d'aliments, no? I, bueno, conjuntament amb Càritas i Queiroge, pues, bueno, estem fent diverses donacions... Bé, bueno, diverses donacions, no, perdona. O sigui, accions directes i, bueno, estem... La veritat és que ho estem cobrint, però bueno, anem una mica desbordats. Anem una mica justos? Uh, sí. Bastant justos. Què és el que necessiteu, a uh, Florenci? Bueno, pues eh, mira, això de la llet és la veritat que ens ha molt i molt bé, perquè clar, estem parlant que, que hi ha molta infància pel mig i això és molt important. Doncs pues, bueno, necessitem molta conserva, eh, pues, bueno, cigrons, anties, mongeta, eh, pasta, una mica de tot això. I com la gent pot col·laborar amb vosaltres? De quina manera? Cap a on s'ha d'adreçar? Com ho ha de fer? Vinga, recordem una vegada més, perquè ho hem fet milers de vegades, però em penso que, que cada vegada cal insistir-hi. Doncs, pues bueno, tan senzill com el que vulgui que volar la gent, sobretot si ens vol portar aliments aquí directament, perfecta i si vol fer donacions, doncs, pues bueno, ho pot fer trucant a la Creu Roja. Mm -hmm. Doncs, al Creu Roja, al carrer Ample, de la nostra vila... Com sempre. Carreguem pel 130, dins l'adreça exacta. Quins horaris teniu obert perquè la gent es pugui acostar fins a vosaltres? Sí, doncs mira, tenim d'atenció de les 9 del matí a les 13.30 i després de les 5 a les 7 de la tarda. Ha de trucar la gent abans per venir o no cal? No, no, no ja pot venir, no, no hi ha problema. Sempre mm. tenim atenció directa perquè, bueno, ara últimament, doncs bueno, està venint moltíssima gent i hem de mirar d'atendre tothom que entra per la porta perquè a vegades són accions immediates i un bueno, d'estar més disponibles. Vosaltres en recolliu aquest uh, material, també ho fa, ho has comentat un parell de vegades, l'agenda de, de Caritas, No Treballeu d'una manera conjunta, amb moltes coses? Per, no, conjunt, però molt, molt coordinats, perquè és eh, intentar no doblar dupl, no el servei ni els usuaris, i per tant tenim molt clar qui són els usuaris que, és, que cobreix Càritas i que són els que han de cobrir Creu Roja, que ho fem tot coordinat amb Servis Socials de Palafruia, i per tant la coordinació que està real i funcionant molt bé, ens està donant aquest, poder fer aquest servei i poder arribar arribant una mica a tothom. De fet, nosaltres avui ens posàvem en contacte per aquesta donació que hi ha hagut de la Cooperativa Central L'Hitge i Restaurants, de la Mercato, aquests 1.620 litres de, de llet, 1.620 bricks que us donen. Això com, com ho distribueu després? Com, com, com ho poseu? Ho poseu en un lloc que la gent ho pugui recollir? O com, com no, ho feu funcionar? No, quan fem els lots d'aliments de, depèn les demandes, doncs anem podem doblar una mica més la llet, que abans anàvem molt justos, i sobretot valorem però, si hi ha nens i... A la, al domicili, al nucli, pues, poder, poder reforçar això. Mm -hmm. Recordem que fa poc, eh, ho, hem, ho hem dit abans, a eh, finals del mes d'abril s'havia fet una donació, ara quan acabem de, de parlar també amb en Florenci, recordem que n'hi ha hagut una altra, també gestionada per l'escola El Carrilet, per tant, eh, per una part estem contents perquè estem d'enhorabona amb aquestes donacions, l'altra ens entristeix saber que encara s'han de fer, i que s'han de fer cada vegada més, oi? Sí, sí, correcte, perquè la veritat que, bueno, això, a part de ser la pandèmia que ha sigut ja és una crisi, ha generat una altra crisi molt real, que és la de necessitat. I com la temporada d'estiu no se sap què podrà passar, ni quins llocs de treballs es podran cobrir, ni quanta gent podrà treballar, penso que ve per ser una mica més llarga de del que ens pensem, eh? Vist? Mm -hmm. Vist com està funcionant tot ara, per ara. Parlem amb en Florenci Berta de Creu Roja Palafrugell, que com sempre està nosaltres per fer-nos arribar les informacions sobre Creu Roja. No sé si hi ha alguna cosa més que tu ens volguessis agressar ara que, que parlem amb tu. Bé, bueno, demanar a tothom pues, bueno, que pugui col·laborar, que col·labori amb les entitats tan càritas com Creu Roja, que estan intentant donar pues, bueno, sortida a totes aquestes demandes, que vegada n'hi més, i, bueno, per, i estem a disposició de qualsevol informació que vulgui la gent de la nostra part i aquí estem. Una de les parts més importants, a eh, Florenci, ho hem escoltat també notícies de caire ja general, és la presència de, de voluntaris. Moltíssima gent eh, no es pensava que hagués de necessitar l'ajuda de, de, per exemple, Creu Roja o Càritas i moltíssima gent tampoc es pensava que acabaria eh, siguint voluntari de Creu Roja. Com esteu vosaltres amb el tema dels voluntaris? Bueno, hem tingut moltíssimes demandes, més de les que podem assumir. Eh, L'avantatge que nosaltres tenim, que tenim un grup de voluntaris molt gran, que estem al voltant de 100 voluntaris, i cada setmana pues, estem activant al voltant d'uns 30 voluntaris per fer diverses activitats, tant col·laboratives amb Càritas, que estem ajudant en el seu repartiment d'aliments, que també s'ha triplicat, i cobrint les nostres necessitats a nivell intern des d'aquí, com fer els àpats domiciliaris, eh, transport d'aliments, i bueno, repartiment i molts més, coses que estem fent actualment. És Palafrugell un poble solidari? Molt, sincerament molt. La veritat és que sí. Doncs estem contents de que tu ens ho diguis, perquè sabem que si no fos així també ens ho diries. Florenci, alguna sí, cosa més? Sí, <laughs> Florenci, alguna cosa més? No, bueno, agrair-vos a vosaltres, sobretot des de la ràdio, que ens doneu aquesta visibilitat i que la gent pugui conèixer una mica més el que estem fent les entitats al poble, que estem fent un esforç molt important per arribar a tothom i que sàpiguen, bueno, que se sentin orgullosos que tenen unes entitats socials molt importants també al poble. Florencia Berta, Creu Roger, per la Gràcies per atendre'ns una vegada més. Doncs pues vinga, vosaltres, per el que necessiteu. Així m amb en Florenci, però recordem que us cometàvem que hi haut un altre donatiu de 600 litres de llet en més. En aquest cas Càs a Palafrugill, gestionat per l'Escola Carriletten de Palafrugell. El Centre d'Infantil i Primària del Carrelet ha fet el donatiu de més de 600 litres de llet a Càs Palafrugell, 606 litres provennents del menjador escolar. Enguany el Carret s'havia sumat al projecte d'incentivar el consum de fruita i let a les escoles. Així com la primera remesa de llet es va acabar, la segona va arribar pocs dies abans de l'aturada de l'activitat escolar. Per tant, aquesta remesa prevista per encarar el darrer trimestre del curs va quedar emmagatzemada. Davant del fet que no podrien consumir-la abans que es fes malbé, han decidit fer aquest donatiu de més de 600 litres de llet a càritas per a la frugilla així, ens ho explicava la Domènech Enrosca, director del centre. La llet prové d'un projecte, d'un pla de consum de llet i fruit a les escoles. És un pla, un projecte amb fons europeus, gestionat per la Generalitat. La qüestió és que a l'escola, aquest any ho vam començar a fer, vam rebre un primer, una primera remesa de llei, es va gastar, i la segona remesa doncs bé, va arribar i tot just es va fer el confinament, llavors perquè hi tots aquests litres de llet a l'escola, que ara, doncs, bueno, ara que hem pogut obrir i repassar-ho tot, hem vist que teníem la llet, però no la gastaríem, i vam trucar a la Marissa per veure si els interessava i ens van dir que sí, que estaríem molt contentes, i així ho vam fer. Aquestes són les paraules del director del centre d'ençà de l'estat de d'alarma. Han estat moltes les mostres de solidaritat a cap entitats i fundacions del municipi. Amb el donatiu d'aquesta setmana, Càritas torna a rebre productes làctics per distribuir a través del centre de distribució d'aliments, que cada vegada tenen més famílies. En aquest sentit, des de Càritas Palafrugell frugell s'han mostrat molt agraïts per aquesta donació que els permetrà continuar ajudant els col·lectius més vulnerables. Com hem dit amb els nostres titulars, hem tingut una conversa amb el regidor d'Esforç de l'Ajuntament de Palafrugell, llarga conversa, Isidre Atenes, que ens ha parlat de diferents temes de casa nostra. Avui, però, a l'informatiu, eh, destacarem un per sobre dels altres, i és la reobertura de la piscina municipal. Amb molts eh, problemes, molts interrogants encara, però que es preveu que sigui el proper dilluns, dia 22 de juny. Aquest dilluns que ve, no el següent. Eh, N'hem parlat una estona i aquesta és la resposta que ens ha donat el regidor d'Esports quan li han preguntat sobre la piscina municipal. Jo crec que l'obrirem el dia 22, perquè entrem el dia 15, però encara tenim dubtes amb normatives, eh, que si el BOE, que si la Generalitat, són normatives diferents. En regim una miqueta, per el que passa a Canàries que van una miqueta més avançats. Però a Canàries tenen piscines moltes a l'aida lliure i no moltes a dintre. Més que res per tenir una referència. Però segur, segur, segur si es pot parlar de solitat amb el, el copi aquest 19, que la piscina l'hauríem el 22, perquè la setmana que ve l'hem d'acabar de deixar tota, tota perfecta, que ja està pràcticament perfecta. Sí. T'anava a demanar, s'obrirà, però suposo que amb mesures molt diferents, aquest... no sé si amb cita prèvia... Sí, sí, oh, aquest... Oh. Aquí mm. tenim dos problemes bàsics. El, la cita prèvia la gent no és massa problema, perquè, a veure, poden entrar els que poden entrar, marcar les distàncies, que si són dos metres, un metre, a la piscina, és clar, és que com m'adeixes el que anava més de pressa, els carrils que podem obrir, o estem estudiant, i això és una cosa una miqueta complexa, però ho tenim pràcticament controlat. Lo que ens costa més de controlar és les distàncies, les neteges del dels vestidors. Lògicament, una persona que va a la piscina, doncs pues, pues, clar, s'ha pues, de posar el traje de bany, s'ha de canviar. En principi, mirem les dutxes també, no sabem si es podran dutxar o no es podran dutxar, perquè el problema és que quan entra una persona i es canvia el dutxa i se'n va, doncs pues, ha de passar el noi amb la marranxa i té que infectar-ho tot. I és clar, això és complex. Eh? Hi ha gent que té taquilles que té taquilles en, el, en, en els vestuaris, que té la roba a la taquilla, i tot això és el que ara ens, ens falta per acabar de, de, de, de, de, de, de, de limitar bé. L'entrada, entrar per un lloc, un tipa d'altre, neteja d'aixòs, l'ameinada, que, que el pares el deixin que entri, no o sigui, una cosa una miqueta més complexa. Però jo crec que el, el 22 es troba oberta al 100%, amb totes les condicions del 100% de seguretat, que és que ens preocupa, uh -huh. i mirem de fer vida normal. El que passa que sí que demano paciència a la gent de Palafugell i comarca que van a la piscina, perquè serà uh, un tema complex perquè, evidentment, l'aforo uh, quedarà, quedarà bastant bastant reduït. Amb l'altra la, implicació important de que també tenim el gimnàs i tenim l'objecte de spinning o sigui, un, allà hi ha un col·lectiu de gent important que es mou a la piscina i és clar, amb un col·lectiu important de la piscina i un espai més reduït i tancat hem d'anar molt en compte. Cada vegada que algú toqui una màquina, toqui una bicicleta, es faci servir alguna cosa, s'ha de desinfectar... Quan l'usuari estigui de fer allò, de desinfectar i tot això. També hi hem controlat les dones de neteja, que vendran ja a fer neteja en general, però després el personal de la piscina tindrà que netejar la cosa al moment. I això és el que més més, més, més, més ens complica tot això. Però, bueno, en fi, jo crec que Uh, ho estem fent dins de tot el que cap i els nostres mitjans que tenim, ho estem fent bé. Però demano paciència perquè la piscina és un tema molt, molt, molt complex. Aquesta és part de la conversa que hem mantingut amb el regidor Isidre Atenes. Parlant de la piscina municipal, hem parlant de molts altres temes, dels clubs, de les altres instal·lacions municipals, i ha fet un cop d'ull doncs a tot i a l'esperança de que tot, torni amb una normalitat d'aquí poc temps. Podeu escoltar properament l'entrevista sen sencera a la nostra plana web www.radiopelafrugell.cat. Seguim amb l'informatiu. Avui en el nostre espai anem a parlar de l'associació turística d'apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, coneguda com l'ATA, que ha enviat una carta a una cinquantena d'ajuntaments a les comarques gironines. Anem a saber què en demana eh? i per això ens posem en contacte amb la vicepresidenta de l'associació que és l'Ester Torrent, que ja ens espera a l'altre costat de la línia telefònica. Eh, Esther, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Moltes gràcies. És una carta aquesta que heu enviat als ajuntaments eh, perquè actuïn en contundència contra l'intrusisme. Hi ha molt d'intrusisme amb aquest món vostre? Doncs sí, malauradament n'hi ha, més del que voldríem. Eh, Està clar que nosaltres una de les màximes premisses que tenim a l'associació és lluitar contra, contra l'intrusisme i mica en mica anem fent feina però, malauradament, n'hi ha més de la que, de la que voldríem. Mm -hmm. És un dels uh, punts importants. Com, com detecteu vosaltres aquest intrusisme? Com ho sabeu del, del cert que n'hi ha i que entre tots els estem patint? Home, doncs, uh, a vegades només cal que, que els responsables de, dels ajuntaments uh, uh, donguin una volta pels seus municipis i vegin rètols... Uh, moltes vegades que ja són bastant sospitosos. I, i també es detecta molt a través de grups de WhatsApp, eh, s'anuncien a xarxes socials, a Instagram, a Facebook, i, i bueno, no, no cal investigar molt per, per detectar-ho. Amb l'aparició d'aquests apartaments turístics també s'ha creat molta confusió amb aquest, eh, amb aquest tema o no? Uh, amb confusió eh, a què et refereix? No, eh? per la gent, per la gent que vol llogar per saber si són apartaments eh, doncs, eh, no sé si en dieu, legals o, o són d'aquests que actuen com a intrusos. Mm. Home, eh, clar, eh, nosaltres una de les grans premisses que tenim a l'associació precisament és fer pedagogia, tant en quant eh, o sigui, quins són els apartaments, eh, diguéssim, legals i què ens diferencia de, dels que no són legals. Els apartaments legals primer de tot han d'estar donats d'alta en, en un registre de la Generalitat d'Estabiliments Turístics, paguen les seves taxes, eh, fan una, la comunicació a Mossos, o sigui, com qualsevol altre establiment turístic. Eh, tot això, un apartament que no és legal, no ho fa. A eh, eh, més a més, avui en dia, amb tot el tema dels protocols post-Covid, que, que són molt més estrictes del que eren abans en, en quan a neteges, xiquins, etc. doncs ATA, per exemple, ens estem, form estem formant a tots els professionals per adaptar els nous protocols, per fer plans de contingència a les seves empreses i, evidentment, l'apartament d'un particular que ja no es preocupa ni tan sols de donar-se d'alta ni de pagar les seves taxes, evidentment, creiem que tampoc es preocuparà per seguir tots aquests protocols. Això, a nivell d'usuari final, el, el turista final, doncs probablement ell no sigui conscient d'aquestes diferències i és una de les nostres tasques fer que eh, l'usuari final d d dels apartaments doncs, reservi en apartaments que donguin les màximes garanties. Uh -huh. uh, Esther, com a usuaris finals que som nosaltres, com sabem, com podem saber nosaltres uh, què ens aconselles perquè sapiguem detectar les, les diferències o sapiguem detectar aquests apartaments fraudulents? Doncs sempre s'ha de fer a través d'una agència, un, un gestor, uh, diguéssim, reconegut i certificat, o pot ser una agència immobiliària o no, un professional que estigui reconegut, que siguin webs segures. Quan nosaltres entrem en una web segura, al principi de, de, de l'adreça web ha de posar HTTPS. Aquesta S vol dir que és una web segura per tal de pogués fer una transacció de manera segura. I molt important que en la fitxa de l'allotjament ha d'aparèixer el número de registre UD, que és el número que de l'establiment turístic que ens dona la Generalitat de Catalunya. Aquestes són algunes de, de les coses que l'usuari final ha de tenir en compte quan faci una reserva. Nosaltres mm. heu enviat la carta dels ajuntaments. Suposo que hi ha molta més gent, més entitats involucrades. L'ajuntament perquè és el més proper, però des de Conselleria de, de Turisme, des del Consell Comarcal, Diputació, no sé si també tenen alguna cosa a veure o poden fer-hi alguna cosa amb això. sí. Qui té les competències, evidentment, és la, la Direcció General de Turisme i nosaltres també eh, treballem molt estretament amb Mossos perquè puguin també fer aquestes inspeccions. Eh, nosaltres eh, no podem fer res més que denunciar a altres, eh, altres eh, entitats superiors, com són les administracions, que ells facin aquesta feina. Els ajuntaments en si no tenen competències, però sí que és molt important que estiguin molt a l'aguai i que inclús que, que, que els seus, les seves policies locals puguin fer inspeccions a apartaments a, que sabem que no, que no estan legalitzats. Qui forma part de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava, Pirineu de Girona, amb qui estem parlant amb la seva vicepresidenta, recordem? Sí, doncs aquesta associació la formen més de 120 empreses de, de totes les comarques gironines amb una representació d'uns 12.000 allotjaments uh, turístics uh, a totes les comarques gironines. Uh, són bàsicament professionals, uh, també hi ha algun petit, uh, petit uh, propietari però que s'ha volgut adherir a aquesta, aquesta associació per tal de tenir un paraigües i agències de, som agències immobiliàries i professionals de, del món de, dels apartaments turístics. Esteve, heu rebut ja alguna resposta d'algun dels ajuntaments? No em consta perquè aquesta carta fa molt pocs dies que l'hem enviada i bueno, des d'ata farem un seguiment per, per tal de veure com, com responen els ajuntaments. Parlem d'aquesta carta que, com deiem s'ha des de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava de Pirineu de Girona als diferents ajuntaments per demanar aquesta, aquesta actuació en contundència contra l'intrusisme al sector. La, la gent, a part dels ajuntaments, la gent de, de peu també pot participar en una campanya com aquesta? Pot denunciar-ho també? Us ho pot fer arribar d'alguna manera? Sí, sí, clar. Uh, nosaltres a l'associació posem a disposició un e-mail eh, que de manera totalment anònima la gent pot, eh, pot fer la seva denúncia si creu que hi ha algun allotjament turístic que, forma, que, que opera de manera il·legal i després nosaltres farem aquesta comunicació a la Generalitat per, per tal que actuï s'han agut eh ja hem finalitzant s'han hagut de, de, de posar al dia els propietaris d'apartaments a causa d'aquest d'aquesta salut de, del Covid-19 en eh, tot això, eh, com, com ho trobarem eh, quan tornem a la a normalitat. Doncs, evidentment s'han tingut que, que, que fer bastants de canvis i, i alguna altra inversió eh, a nivell, diguéssim, de, de de decoració i tèxtils en els apartaments. Nosaltres aconsellem a tots els propietaris que, que ho deixin a la mínima expressió, sobretot el tema del tèxtil, que només hi hagi el tèxtil que sigui eh, necessari. Després, les neteges hauran de ser molt més exhaustives i amb productes que estiguin a la llista del Ministeri de Sanitat, eh, viricides especials per combatre el virus. I també, diguéssim, a les recepcions, piscines, etc, es tenen que prendre tota una sèrie de mesures, doncs, com pot ser el gel hidroalcohòlic, cartelleria per mantenir les distàncies de seguretat, mempares a les recepcions, etc. Una de les prioritats d'aquesta doncs, associació és aquesta lluita contra aquests apartaments fraudulents que em dic jo, però a més a més també eh, que no sé si ho heu comentat, ara, ara mateix no, no ho recordo, però esteu treballant en la, en la creació d'un certificat de qualitat professional, no? Llegeixo amb la carta que heu enviat als ajuntaments. Sí, sí, sí, estem treballant amb una empresa que es dedica exclusivament a aquests temes de qualitat i conjuntament amb la Generalitat per tal de promoure un segell de qualitat en quant als professionals que gestionen eh, allotjaments turístics. I, bueno, eh, esperem que aquest 2020 s'ha parat tot una mica degut a la pandèmia, però esperem que per 2021 puguem, puguem donar alguna notícia respecte a aquest tema. Esperem a nosaltres també així. Eh, Esther Torrem, presidenta de l'associació, no sé si vols afegir alguna cosa més amb aquesta conversa que hem mantingut, algun tema que ens hàgim descuidat de parlar. Doncs no, bé, bueno, més que mai ara eh, és, és molt important que que, que, els, que els professionals dels apartaments turístics donem el màxim servei i, i, eh, i, i treballem amb l'excel·lència que hem treballat sempre, no? Llavors, això és el que ens diferència de, dels apartaments que, que volen i que continuen treballant al marge de la legalitat, que no es volen posar al dia en aquests aspectes, i clar, avui en dia, amb tota la sèrie de protocols que, que, que necessitem per, per portar a terme tota, tota el, la nova normalitat, doncs creiem que, que més que mai és molt important que els turistes reservin de forma segura. Esther Torrent de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona, vicepresidenta. Moltes gràcies per haver estat en directe a la nostra emissora aquí a Ràdio Palau Progell i per parlar-nos doncs, aquests temes i sobretot molta sort i gràcies per la feina que esteu fent. Moltes gràcies a vosaltres. Fins aquí el que ha donat de si sí aquest informatiu del dia d'avui, d'aquest dijous dia 11 de juny amb aquestes quatre informacions que usem hem portat tot parlant de la suspensió del Festival de Cat Roig també de la donació de llet tant a Creu Roja com a Càritas, hem parlat de la piscina municipal de la seva reobertura el dia 22 de juny i finalment hem acabat parlant de l'Associació Turística d'Apartaments de la Costa Brava Demà amb el nostre informatiu, seguirem escoltant les paraules d'Isida Atenes però també parlarem amb la regidora d'Educació la Mònica Alcalà que ens portarà notícies des de la seva àrea Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí de mai tornem a la una del migdia i a les 7 de la tarda en repetició i a tot hora i en tot moment amb els nostres canals de Facebook, de Telegram, de Twitter i a la nostra plana web www.radiopalafrugit.cat a rebeure. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres, a la una del migdia i a les 7 de la tarda, la vostra cita per saber què passa a Palafrugell. Servais e informativos da Rádio Palafrugeira.